Sredlog je, najbolje bi bilo da pišeš onda u samom rečniku. Ali... Ništa, ništa. Da sama pitam da li dotvorim rečnik, pa naravno da. A, evo, znači stigli smo do... ...do 80. linije. ...unela sve ove što li na... Nikolić je opet poslao mailom. Um, imali smo dva, tri na, na pitanja pa sam sve to dodala i kad završimo onda ćemo da ih poređimo po plazbučnom redu. Dakle, projekt, project, to je projekt. E, što se tiče resource based economy, dogovorili smo se na kraju da to bude ekonomija zasnovana na resursima. Uh, sad je to zbog ove skraćenice možda malo nezgodno uh, i možemo da, da, da, da još jednom razmislimo o tome kako ćemo ovaj pojem uh, definitivno da prevodimo. Dakle, postoji ekonomija zasnovana na resursima, ekonomija bazirana na resursima i resursno bazirana ekonomija da bi u stvari ostala ova skraćenica RB ili pak da naprimo svoju skraćenicu, šta mislite? pa mislim da je bolje da se držimo ovog RB pošto je prosto ovaj povezano sa svim što se dešava. E, Marina, dok neko drugi prič아 ne pritiskaš ova, znači kad to, kad kad se završi, kad nikome ne svetli svetlo plavo, onda onda ovaj onda ti. Ti siigure rekao da misliš da bolje da ostane žbojelja, je pa da, prosto da se ne bi ljudi izbunjivali, pošto je rboje međunarodna, u stvari, pošto je s engleskog skraćenica, kontam da je ono svima prihvatljiva i, i najlakše će da se poveže tako. A da, ali onda moramo da promenimo i, i prevod, vi smo s Marina, kaži što misliš? Uh, ja se misli to da se zadrži ovaj engleska sveočenica zbog lakšeg komunitiranja sa ljudima. Mislim, to nije ništa strano što se radi da se zadrži skraćanica koja potiče od dengotskog izraza. Ne znam da li je nužno onda da se pre, i prevod izmeni da bude resursno bazirana ekonomija. Ta to nešto smo ne, ovaj, odustali ovaj, od te resursno bazirane ekonomije zato što je mnogo, mnogo nekako rogobatna, ali kažem ajde da, da čujemo sve predloge pa da vidimo šta ćemo s tim. Jovane, Rajko. Pa prazi, samo zbog te skraćenice bi bio problem, znači ako bi ostavili RBE, šta znači to RBE? Da prebavljamo ekonomija zasnovana zasnovanom resursima pa da u zagli stavljamo RBE, ne, ili da ostavimo ovako resursa bazirane ekonomike. Mislim da bi bilo dobro da ostavimo ovako, napišemo možda na početku teksta, ako je nešto duži tekst, napišemo o ekonomiju i resursima odnosno u zagrade resource based economy RBI, i posla toga koristimo skraćeno to uh -huh. Ne, Nena, nije zavisno, nije zavisno go zasnovano na resursima. Tako da jedino što je u stvari sad meni u stvari najveći problem je što, da li se slažete da treba da ostane ekonomija zasnovana na resursima? Ili misli da to treba da promenimo? Mislim da treba da vratimo na resursno bazirana ekonomija. Preod jeste dobar, ali pošto je ovo što je rekao Igor, to je već ovo je međunarodno prihvaćeno, možda je bolje dostane ta zbog... I šta, ide ovako da, što znam, ne znam kako to da, da različimo. Kada postoji ta e, neka ostane RBOE, dok, mislim, ne znam, ako se neko od lektora ne bude tamo pobunio, pošto sam čitala one postove za, za transkripciju, to ćemo ove, tek posle da čitamo šta sve tu kažu. E sad, e, znači, mislite da može da ostane ekonomija zasnovana na resursima, a da bude RBOE skraćenica. To, to je, mislim, rekla Marina i ovan. Da sa, sa, ja samo imam pitanje šta šta u stvari šta se radi ako ako recimo prevedemo e, tako neku složenicu praktično ako prevedemo na srpski da li onda ja mislim da onda i i, i, i, i ta skraćenica ne može da bude RDE ako je ekonomija zasnovana na resursima nego mora da bude EZR Nas ajde točimo dosta točimo a, a, da... Ali postoje međunarodne institucije koje mi dalje zovemo recimo ne znam UNESCO ili bilo šta Zovemo ih tako, a iza toga stoje engleske reči, United something or, ili šta god. Tako da mislim da, da, da može se zadrži ova engleska skričenica, a da kada hoćemo da se od, koristimo ceo izraz, koristimo ekonomiju zasnovanu na resursima. Samo na početku bilo kog teksta treba to naglasiti u, u, u zagradama kao što Jovan rekao. Pa i to nije loše, na prvom, prvi put kad se pojavi u tekstu da se stavi skraćenica originalna, a ovaj prevod ekonomije je na resursima i da se dalje vozi tako. Ja je malo izpustila sa pisanjem naučnih radova i to je stvarno praksa u člancima da se pri prvom pominjenju nekog termina, znači navede ceo naziv, a onda u zagradi skraćenica i u daljem tekstu se samo koristi ta skraćenica. Ok, ja sam ja dobro napisala sa doputsto tamo. Kada se prvi put u tekstu pojavi RBE u zagradi objasniti šta je, je tako? Uh, da, ali ja bih isto stavila od znači na engleskom resource based economy crticica RBE. Znaci ekonomija zasnovana na resursima, a u zagradi ne samo RBE, nego da ljudi znaju dakle potiče DRBE, da stoji na engleskom resource based economy. Znaci RBE od pre-sourced, ekonomija ili tako već će da govorimo. Da, to nije loš predlog s što će to biti problem malo kod, kod titlo, odnosno kod prevoda videomaterijala, ali dobro, treba prilagoditi u hodu kad kad se najde ne tako nešto. Da, da, dobro, znamo da, znamo da treba da, da objasnimo i da, da naći ćemo neki način da vidjet ćemo. Kad dođu takve stvari postojte ono red, i, i, i, i titl i to sve pa ćemo da rešimo zajedno kako ćemo to da, da napravimo. E, Redizajn. Ponovno osmišljavanje, preoblikovanje. Nimaš nekih predloga? Ćao Marija. E, Peđa. E, vrlo, ja vrlo teško mogu pratim čet. Ako neko me, e, zvoni kad stigne čet, neka, neka preuzme da prati čet, pošto uopšte nisam u tim spiku nego na rečniku. Pominje komentar pri prevodu do Da se ono napravi digresija i... Izvini. Pa u slučaju ovo na početku nekog testa za RB, da se stavi sa strane i da se objasni šta je. Je dovoljno objašnjenje u C koloniji ili treba drugačije? A meni okay. Dobro, dobro. Slaže se. Dobro, ajmo sljedeći. Redizajn. E, ponovno, sljavanje, preoblikovanje, ima li boljih predloga? Da izbjegamo redizajniranje. Pa, to je to. Kako se preoblikovanje? Metak predlaže rekonstruisati. Pa, rekonstrukcija nije loša, pošto je ovo ponovno osmišljavanje malo dugačka složenica, prosto, da bi bilo kraće koristiti rekonstruisanje u nekim situacijama. Meni se više rekonstruisanje od preoblikovanja, tako da i ja glasam za rekonstruisanje. Može rekonstruisati. Dobro, ili da ostavimo više, više mogućnosti u zavisnosti od konteksta, evo to je rekao i predljavno. Ok, znači ponovno, osmišljavanje, rekonstruisanje, preoblikovanje, redizajniranje, izbjegavati. Uh, require reserves, obavezna rezerva, reserve money, novčane rezerve, da li neko ima nešto... Nema šta, to je to. Resource based economy, um, odgovor Marini može da pogleda ovaj video gde, gde se vrlo čisto čovjek kako izgovara. Dakle, Meadows je, nije Meadows. Aj, kopira ako hoće. 86. red. A Meadows kako mi je Meadows? Meadows, Meadows nije, ona že ako ovaj, smo čuli izgovor, to je to. A ja sam dala link video gdje može da čuje tačno da da je najavljuju kao Roxanne Meadows, tako da... Ok, scarcity, nedostatak, nestašica, oskudita. Seacraft, Nikolić uh, je imao predlog, bili su samo brodovi, a on je predložili da budu morski brodovi, pošto su, pošto kaže, postoje i brodovi za reke, pa... Šta mislite? Možda samo da ga proširimo, da, pošto su uopšte morska plovila, mislim, u pitanju, pošto čini mi se da je koristi i kad su neki manji plovni objekti morski u pitanju, mislim da koristi isto reče. A, postaju bi ovo morska nekako štrčinu? Da, to sam, da kažem. Marina? Uf, nemam komentara, zaista samo u nedomećju, nemam ništa jasno. Možda da ostavimo morska ovaj sve u zavisnosti od konteksta. Merriam-Webster predlaže još jedan skill in navigation. To kao da Kako kaže? Pa veština navigacija. Da. mislim da se odnosi na te, u stvari da kažem, plutajuće, razne neke plutajuće konstrukcije, to sad nisam, sad ću pogledamo ovo. meni se čini da je koristi u različitim kontekstima, da je nekad su u pitanju brodovi, nekad nek, ono, transporteri morski, nekad uglavnom koristi seacraft za, za ta neka plovila koja su na moru, pa ostavi možda i morska plovila, morski brodovi pa u zavisnosti od konteksta može da se uklopi. Bez morski ili sam morski, šta got već. Ok. Hoćemo plovila ili brodovi, šta ćemo? Samo plovila, jel? Ja sam za plovila, morska plovila zvuči stručnije. Morski brodovi zvuči onako kao slučajni pleonazam. Dok morski, morska plovila onako zvuči stručnije. Ok, self-reacting structures, tu imamo na Facebooku nešto sad kaže self-erecting structures. Moramo da uskladimo prevod i da ubacimo naše rečnike jer je to je jedan bitan pojam koji je jako osmislio i koji se često pojavljuje u tekstovima. Sad imamo predloge imamo i extrusion, dobro to smo stavili dole. Samonikle strukture, samo podižuće građevine. Ja sad idem da ubicimo sve koji su bili, pa ćemo da ono... A onda imamo... neki izrazine reče li objasniti rečenicu, nego pokušavati izmisliti i sastaviti kratko, kratko odgovarajući prevod. Ja bih ovo prevlao zgrade koje se same grade, automatizovanom tehnologijom. U tekstu da, ali u titlu? E, dobro, samo podižuće građevinje, samo izgrađujuće građevine. Pa, to teško da će da prođe. Mogu samo izgrađujući objekti da budu, ali samo izgrađujuće građevine baš nikako ne ide. Samo izgradne znači, građevine. Ne znači. Dakle, nemamo, to su svi predlozi predađe predlože samo gradnje Kako? Samogradnja. A ne može, mora da bude um, structures, mislim, mora da, da, da moramo kažemo nekako te građevine ili strukturu ili konstrukcije ili ne znam pojam. Meni je ovo samo podižuće građevine deluje najprihvatljivije ovo samoizgrađujuće građevine bez veze sa strukture, to mislim, ne znam ošto... Možda... Marina? Jovene? Pa, meni mi izgleda naj, najmanje para uši sa monikle strukture, ali ja ne znam dati tekst, morala bih da se upoznao da, da bih znala koji smisao stoji iza ovog self-directing structures, pošto sam nova, ne znam koji je smisao iza termina, tako da sa strukture mi najmanje para uši, ali... Možda najmanje odgovara njegove ideje. Pa on govori o memorijskim uh, materijalima koji, znači, uh, koji će moći da pamte svoj neki prvobitni oblik i da se onda spakuju veoma, na veoma malo prostora, da se uh, transportuju do mesta gde, gde, su, gde, gde su potrebne i da se tamo u stvari uh, ponovo uh, praktično same po, povrate u taj, obli, u taj prvobitni oblik Zagrevanjem recimo, tako da to su u stvari građevine strukture, to su ne znam sad koliko velike, ali prosto one se stane... Setio sam se. Izvini, samo sklapajući objekti. Nije vaš predlog uopšte. Da, da, to zvuči najbolje do sada. Pače, ovaj mada, evo, Predra kaže da je samo Niko više biološki težini. Da. Ovo samo sklapajuće skroz ok. S tim što umjesto objekti mislim da treba da bude otvoreno varijanta da se stavi kuće ili št, zavisi od konteksta opet da se prilagodi, ali da se koristi samo sklapajući. Tako mi nekako uh, uh, rogobatno to zvuči I sve, ne, ne samo ovo poslednje ali... pa, ajde, pr Da priznamo da i sama ideja o tome zvuči malo rogobatno u današnje vreme Tako da Mislim, prosto je složenica tako napravljena i priča o, o nečem što je vrlo, vrlo ovako nepojemljivo možda nekom običnom čoveku koji nije u materiji, tako da svakako će da zvuči rogobatne. Pa dobro, samo malo tražimo, tražimo, tražimo najbolje moguće reći. Ja nešto gledam sa po, po rečnicima. Erecting, dizanje, izgradnja montaža podizanje, sklapanje, uspravljanje. Možda samo montažne, pošto ima mislim to već montažne kuće, montažni objekti nije nešto strano, a samo montažne bi možda bilo bolje, ne znam. Ne znam. samo podičuće je najtačnije, najpribližnije, ali je malo ono, bu bukvalnije, sa Monikle nekako i meni najlepše zvuči od svega ovoga. Ne znam. Dakle, sa Monikle, oh, građevine samo Nikle je stvarno vezano za za biologiju jako iz za, za neki biljni svet, tako da ne znam I ne, ne samo ovdje. to nego uh, ispada kao da one niču same od sebe a nije one se u stvari skla, sklapaju se same iz sebe ali nekako ne ne rastu iz zemlje, nego nego zbog toga mi je nešto Hm. Moždime nešto na Google nisam našel, ali ovo samo sklapajuće mi, kažem, deluje skroz prihvatljivo kao zamjena za self-extracting, pa odnosno self-erecting, pa onda kako god šta god, da, da je na kraju posle toga. Kaže, o, erect odignuti, podići postaviti, prav uspraviti, uspravnim uzdignuti, zidati s kosom, s nakostrušenom kosom. Ja gledam, znači samo podižuće građevine, samo nitkle strukture, samo izgrađujuće građevine, samo sklapajuće građevine, samo montažne građevine. A šta mislite da nemamo ovo samo montažne, nego nešto što se samo... E, ne znam, meni je ovo i dalje šip. Ajmo dalje, možda nekom sine ideje uveđu vremena. Šta za meni ovo samo bližuće građivine najbolje? Neko bude tako za sada. Mislim, mislim da malo ništa. Pa neka bude tak sada. Samo podržući i samo sklapajuće su po meni dva, dva prihvatljiva rješenja samo podužuće mi nekako zvuči da može da bude i nešto što, što samo od sebe može da, da poleti bukvalno ajde analizujem ali nekako mi zaparu A šta mislite e, rađevine koje se same sklapaju Ali u tih nema mjesec tako nešto Nama treba kraći prevod baš ja imam u titlu Ovaj, m, ja mislim da nema ni 3 sekunde. Treba da, da se smesti sve to. Cool. znači samo priježuće građevine, samo sklapajuće građevine ili strukture. Baćemo pa ga vidimo, ostavit ćemo ga još malo. Ostalo je ostalo je još ovaj, nekih plavih, tako da na njih možemo se vratimo kasnije još jedanput. Sign in prijavi se, social društveno, socijalno i to češće da se koristi društveno. Jel se slažete s tim? Da. Da. Da. Social design. Društveni projekt, design društva. Social design, znam. Kažite, kažite. Pa ova dva prevoda su mnogo različite po značenju. Dakle, mora da se zna kontekst jer dizajn društva je... Ja, mislim, znamo što je dizajn društva, a društveni projekat je projekat koji je društvo napravilo. Tako da ja opet kao, kao novi član ne znam kontekst. Tako da, ne... Ma to stavno radio. Svoban dizajn je u stvari... Um, um, praktično oblikovanje društva ali ali ali nije da moramo ovo, ovo ne znam tačno kontekst, ali to možemo naći to se stvarno svuda javlja li opet možda e, projekat društva jel te mislina ne društva ne to se misli na ne, društva, znam, ha, se, misli na, misli se na, na, na društvo misli se na na, na na novi socijalni sistem praktično na oblikovanje društva na društveni dizajn praktično Sad umjesto društvenih zajen kako bi moglo da bude? No, ne, slažem se s Marinom. Ponekad je stvarno teško odrediti ako nemamo kontekst, a vidim na engleskom rečniku postoji posebna kolona u kojoj je naveden kontekst, primer, tako da bi trebalo to da za svaku reči. Znači aj sad svako od vas uradu kad bude kad bude ovdje, kako bude i što ako nađete na neke ovih riječi znači ovaj nam je rečnik nešto što što ćemo na čemu ćemo stalno da radimo i da se malo vraćamo znači ja sad ovdje pišem šta sve pa da probamo onda da nađemo da nađemo i da rešimo te te te te, te pojmove neka ostane ovako pa ćemo da probamo da nađemo e u kolonu da stavimo da je potreban primjer tako da eto society društvo esad socio cyberniring socio kibernetika sociobernetika društvena kibernetika kažete što vi? Pa možda društvena kibernetika najpri najbliži. Euh, ja bih da kažem nešto. Iako mi smo za to da se social uglavnom prevodi kao društveno, s obzirom da se radi o grani nauke a s obzirom na to da je sociologija i nauka, pre e, socijalna kibernetika. Nekako, u ovom kontekstu, u kontekstu naučne discipline, recimo, mislim da e, socijalna kibernetika je bolje nego društvena. Slažem se. A sociometika ili sociokibernetika ili pa što će i to da ovako mititovati pa da pravimo da skratimo. Ja sam jedno vrijeme mislio treba bude socijo bernetika da možda ima nešto na, na netu. Dakle, daljiste samo za od da da, da da skratimo ili ne? To ja mislim da se skti nazme. Komi jedan takav je pojam naziv. Mislim da može da se skrati. Čak možda i bolje da se skrati. I ja sam, sliđa mi se sviđa mi sociokibernetika. Mislim ima toliko takvih grana koje su uh, na kažem, na granici između različitih uh, disciplina i imaju tako neka hibridna imena, tako da sociokibernetika sasvim okej. Okay. Da, da, ajde ovako. Mi socijalna kibernetika uvek kad je tekst u pitanju ili kad su titlovi, okej, okay, ako treba da se skraćuje, ja mislim da treba da stoji crtica između psiho pe, kako bi psih, se ja mislim da sociocrtica kibernetika Predlaže SOC crti saki de To ne može, Noo kratko, to mi se imela nauku takvu. SOC psihologija, soci, soci, soci, socijalna psihologija, da, socijalna psihologija ili pedagoška psihologija, nije pedagog psihologija. Right? Kažite možda neki tehnički smer... I... A ja imam jedno jedno pitanje uvezi ovog pojma, pošto je... Uh, kibernetica, od stvari cybernetics. A ovo je cyberneering. Malo je drugačije nešto između kibernetik i inženjeringa. Da li to ima veze ili samo da ga ostavimo tako. Pa da, bio socijalno-kibernetski inženjering, što je totalno, totalno ovaj predugačko. Možda da ga ostavimo ovako kako jeste, pa... Ne znam. Buh, neko još? Dakle, soc, kibernetika, bez crtice, jel? Aj e, probite soc, je li to sa socioekonomija, socio nešto na netu? Da se piše sa, sa crticom ili bez? Pa socioekonomski se piše u granom sa crticom, recimo. Ok, soci i A meni ali se izbače bez crtice? Soci su spojena. Hm. Pa e, ja u se... mislim da može i jednogo. Ali ako kaže soci kriza sa crticom, socioekonomska i studija sa crticom, soci analiza opštine Topola sa crticom, soci i ekonomska kriza sa crticom. Ostavi da, ljudi, ali ja stano mi je... može i jedno i drugo. U stvari samo da se dogovorimo šta nama više dogovara. Mislim, mislim da ne može, ali smo da ostavimo pa ću sa, sa ovom lektorkom da vidim. Slažim se da potražimo neko približno pravilo u nekom od ovih pomladih rečnih. Dobro, da to ide neko stručnije, koliko je pa verovati ono što, mi, ono što je na internetu. Dobro. Uh, dalje. Soil nutri... Nut... Marija, pomozi mi. <laughs> mogu ovdje izgovoriti. Uh, uh, soil nutrients. Hvala ti. Soil nutrients. Kvalitet zemljišta, hranjive materije u zemljištu. Nekoj predloži džubrivo. Ja mislim da to nije džubrivo, nego da su to hranjive material materije u zemljištu. Hranjivost zemljišta. Kako? Hranjivost. To nutrition, ovo su nutrients, ipak su hranljive materije. Marina? Pa da, opet, zavisira od, od, od konteksta. Može jedno, mislim Možda bi bilo bolje u nekoj rečenici prevesti ga kao plodnost, ako je to više u, u duhu jezika u dato rečenici, ne znam. Ali sigurno nije, uh, o, kako zna, džubrivor, je to fertilizer. Tako je to, fertilizers. E, ovako kaže uh, hranjiva tvar, hranjive soli, hva, hranjive tvari, hranjive tvari, nutrienti. Hm. Cool, ostaje ovako. Ano, samo isli uh, hranjive, da bude tvoj spredje. Storijed skladite. Structural systems. ...and systems of structure. Da li ovo dobar prevod? Izvini, samo ovaj, na prethodno da se vratim kratko. E, možda kvalitet zemljišta treba da ostane u opciji zato što će negde da nam treba u titlovima ili nešto što je kraće prosto od materiju materije zemljištu, a to se direktno odnosi na to. Dobar predlog. Kako je podnost, je podnost tla? Plan društva, social design. Hm. Plan društva, štveni, ne znam. Naći ćemo primjer na to sljedeći put da ne bi naći ćemo rečenici. Uh, structural systems and systems of structure. Strukturni pa sistemi, izvanštveni... Planiranje društva čak bi možda i bolje bilo. Više bi možda imalo smisla nego društveni dizajn. Da, uglavnom se na to, na to misli kad priča o, o, o ovaj social dizajnu. Uglavnom se misli na, na dizajniranje, odnosno to kako bi društvo trebalo da izgleda. Planiranje društva, društveno planiranje, kako bih rekao? Planiranje društva. Mm, pa zavisi kontekst, ali ja sam nalazila na radnju. Planiranje društva. Mogu bi sad, sve zavisi stvarno od konteksta. Da, da, znači ćemo rečenje pa ćemo, da, pa ćemo da rješimo to, pošto, pošto... Uopšte se toliko puta se ponovio da, da ne mogu ni jedan da izvučemo iz glada. ako neko slučajno naiđe na to. Ovaj, nek se javi, neki javi, pa ćemo da, da vidimo kako ćemo. Ništa, sve smo predlogi za, za sve. Ajmo sad structural systems and systems of structure. Ja bih samo sistemi struktura, na kraju. A ukoliko se structural systems odnosi na zgrade i na o, strukture, da li dalje da, da stoji strukturni sistem ili građevinski sistem ili tako nešto? Evo, kažeš, structural system The term refers to load-bearing subsystem of a structure. The structural system transfers loads through interconnected structural components or members. Ljubi, možda podprni sistem. Kako? Podprni sistem, što je na osnovu ovoga što je Ana pročitala, meni to zvuči kao, jel te neki potporni sistem, ali to sad na vama. A kako onda ovo, sistemi potpora? potpora? Nisam čula dobro. Sistemi potpora. Sistemi potpore. Ili potpore, da. Hmm, Pokušavam da nađe što na netu, ali slabo. Ovo dva različita pojma. Ovaj, opet bez konteksta stvarno je teško dati. Tačan, tačan prevog možemo dodajemo. Da Ovo je, ja mislim, knjiga. Ovo je, ja mislim, knjiga. Jeste knjiga. Kaže sad, akademijski članci za Structural Systems and Systems, da vidiš, kad unese nema, uopšte da je knjiga. Možda je knjiga, možda nešto. Hm. Da li video neki, ili ne, ne znam šta je ovo. To je, ja vidim, desno, to nešto radi u mogući moguće, pita i boga da se to nalazi. Ima FQ a ima knjizi. Dakle to je naziv knjige, je li tako? kao I, i ostavili smo ovako. All the members of a structure considered as one integrated unit. Možeš jednom Okay. All members of a as one unit. U ovom kontekstu može sturni sistemi, a u nekom drugom, recimo, građevinskom kontekstu može i sistemi potpore. Tako da opet zavisi od teksta. Ano, građevine, pametni objekti. Structural konstrukcija, konstrukcijske strukturalni, strukturni, strukturnih struktura, dakle građevin isto građevinski v. građevinski sistemi i sistemi građevina, a? Kako pa možemo čak i naj jednostavniji prevod i moženi najjasni? I najviše u duhu jezda. Dobro. Mit potvrdi, prosledi, pošalji. Imate neku primetbu? Ili da nešto kratimo? Ili neki bolji? Pa ja mislim spalje, spalje. da je pres pošalji. Bolje su ali. A prosledi ne, ali potvrdi, pošalji, prihvati možda, eventualno. Ali... Da, da, prosledi ne, volj... e, tako. Tako, tako. Ali za potvrdi ti javi, da je javi. confirm, to mislim da uopšte nije neobičajno. Kada rezervišete nešto, ne kupujete nešto, stoji confirm i u tom slučaju bismo to poreveli kao potvrdi. Ali sad presega je da se nešto otpremi. Zapravo to je otpremi, jeste? Da, otpremi. Ja sam čak našla i e, prijavi. Ja mislim da to prijavi nešto mi ne stoji, potvrdi pošalji otpremi. Ma da. E, meni je 100% u glavi, 100% u glavi da, da kad ne, da nešto poņam da mi stoji ono otpremanje naloga i tako dalje. Dakle, stikljeno sam da sam na sajtu ima vidjela od premi za submit. Može i prijavi. Pa, submission je u stvari prijava. Prijava, da, može, može. E što paži, ako recimo a, kad se to pojavlja na sajtovima, submit, dakle, ono, kad obično kad popuniš a, i onda u stvari treba da potvrdiš, odnosno da pošelješ nekako mi to otpremiš, ajde i to još, ali ovo prijavi, to mi nekako najmanje mi ima veze s... Ne znam, kad bi, kad nam izađe submit, preveli vi sami sebi u glavi prijavi jer obično je to ono... Ano, zato imamo side-side-in. Izvijek, zela sam za ono submission, jer ti kad popunjavaš, ti popunjavaš prijavu. I taj no, to su se odmešanje prije zato sam ga vezala, ali u suštini ne znam. Marina, ti? Li, lišta, ja sam rekla da najviše ja, naj za ovo otpremanje jer mi je to 100% u glavi da sam vidjela svuda kao naš srpski prevod na nekim web sajtovima. Tako da sam ja za, za, za to. Da, da, ali su ti, naročito ti tehnički ono, tehnički stvari na sajtu ima, kr mislim, ja ga nikada je bi prevela sa otpremi. Mislim, da, kada recimo e, sliku, e, ma i tad bi rekla pošalje. Ako treba, na primjer, da, da, da staviš neku sliku, ne bi rekla sigurno otpremi. Za podatke bi rekla potvrdi, tako da ja, ja ga baš, meni tako to otpremi zvuči nešto nesrpski. Ali dobro, cool, ostavit ćemo sva tri, pa sad ne znam. Svako po svom stilu, tako nekako. Šta znam, neka uh, ne odnava... sam, ja mogu da za neke stvari, pošto imam drugaricu koja provodila ne, sajtove, znači ima iskustva sa provođenjem baš sajtova i sa tom terminologijom, kao što sam je pitala kako provodi internet page, odnosno website i web, web page, pitaću je i za ovih par kompjuterskih termina. Super, onda ćemo da ostavimo plavo, pa eto, čisto da ako bude još neki bolji predlog, za sada ovo može da ostane, sve tačno. Sustainable. Održivo, postojano, stabilno. Održivo. Ja za to glasam. Ali mislite da je treba da stanu i ova druga dva pošto meni postojano isto deluje okej okay, možda malo da možemo da da menjamo to je česta reč pa onda nekad održivo nekad imamo neki neki neki sistem Zavisno od konteksta da ostavi sve tri. Ostavi ostavi čisto zbog konteksta nekad, nekad će to postojano da što čiverovatno pa onda da imaš alternativu A može samo drživi razvoj. Da, da. Eh, testing ground. This University of Global Resource Management and Environmental Studies or World University is a testing ground for each phase of development. nekako mi probni da znam da ima reč za to, ali uopšte ne mogu setiti. Pa poligon u principu može da bude ali bez probni, znači čim je poligon to je nešto poligon ne Poligon za vežbu. Znači za vežbu i za isprobavanje poligon sam za sebe je dovoljan, a ima još jedna reč u pravosti, ali ne dolazi, ne dolazi mi nikako šta. Ali nekako ne znaš, ovaj univerzitet je poligon, znaš nekako mi to ne ide, testing ground, ja to nekako drugačije ne bi ošto taj poligon. Uh, ogledno. Ogledno. Yeah. Marina, Jovene, nađi ste nešto pozdano uh, neto. Ne. Uh, ogledni teren ili tako nešto. Učinju se da je rak predložio ogledno polje. Možda je bolji teren. Šortnis. Hm. Ne onda. Nest. Univerzitet. Onda može i zadnja kometa, cjev probni teren ako nije ogled. Ajde ostavićemo ovo što mislim da ima baš već za to počjamo isto se raspitamo ovamo. Vrati, ono. Ne poligon, nemaš samo ogledni teren ili ogledno polje. To smo rekli, je tako, ono je poligon, to je, nije nekako baš... Ne, ne. Predlož je eh, eksperimentalni. Kako? Ogledno područje, hm, da. Ogledno područje, ogledno mesto, eksperimentalni... Eksperimentalni... Šta? Zaostavimo to eksperiment, ali ogledno je kraća, kraća reč. Ogledno polje. Ej Milar, ogledno polje, da. Sve nekako, mi, univerzitet je ogledno polje. Kao da imamo u glavi da to za to nekako nešto kaže, a, a da ga nemam. <laughs> da ga nemam sad nigde u, u... Dobro, nekako ćemo da vidimo možda Ispuno... bude. Tako? ISPITNO! Ja ne znam. Jesi me razumjela, jes? Ispitno, jel? Da. Kražim na netvog slučina nešto. Da, ne znam da li ispitno. A Mila je rekla ogledno malje, jel? Ogladno bolje, daj. Uh, the best that money can't buy. Dakle, da li najbolje što novcem ne može da se kupi? Najbolje što novac ne može da kupi? Ili najbolje što... Čekaj, imam još jedan. Najbolje što se novcem ne može kupi? Te, ja bi da izbignem te ne znam Što mi se drugi? Isto naziv knjige. Pa daj prvnila. Ne znam, meni on najbolje što novac ne može da kupi. Nekako zvuči naj... najprihvatljivije. Kad sam pričala, pričala sa Jevenom, se... sa lektorkom, ona mi je rekla da zaokružila smo najbolje što novac ne može da kupi. Meni se iskreno više dopadna najbolje što novcem ne može da se kupi. E, ima još jedan... Ovo sa infinitivom, najbolje što, nov, najbolje što se novcem ne može kupiti. Najbolje što novac ne može kupiti, opet infinitiv. Hmm, najbolje što novac ne može da kupi, najbolje može i to. Ne znam, po meni ovo što stoji u komentaru najbolje. I ja sam za najbolje ne može da kupi. Uglavnom, to što vi prevodili svuda. I jasno za to je najbolje što novac ne može da kupi. Da, da predlaži, novac ne može da kupi najbolje. Kako? Novac ne može da ti najbolje. Da, videla sam, ali mislim da, mislim da to teško. Naziv knjige, tako da... Najbolje, osimljim, najbolje... Novac ne može da kupi najbolje. Hm. Ne piš nekako mi ne zna. Evo i Mila kaže ne. Dakle ovo, ne najbolje što novac ne može da kupi. Da. Da. Da. Može. Dobro, ali dalje? Može. The Venus Project Orientation Guide. Ovo je više vodnog priručnik. Priručnik je handbook. Kako bi celo bilo? Možda vodič kroz Venus projekt ili Venus projektat vodič ili tako nešto. Venus projekat, Vodić, to, to mislim svi, to onako zvučeće. Vodić kroz Venus projekat. E, ja sam upravo to htjela, Vodič kroz Venus projekat. Zdravim se. Pa to sam ja prvo rekao pa onda ovo drugo, ali okej, okay. meni isto zvuči dobro. program sastava Team Park tematski park Kako ćemo ovaj thread ja to ne da da da prevedem to je isto vezano za sajt to Ja samo hoću nešto da kažem pala mi Palamina Palace što nisam znala kako da prevodim post post pa sam to prevodila to pa kao vodim, komentare ali to su generalno ti uh, kompjuterski, odnosno internetski termini za koje moramo da konsultujemo nekog. Ja sam post recimo prevodila kao komentarija, ne znam da je najadekvatnije sad, a ovo tek ne bi znala kako. I dodala sam post na posljednje mesto ovdje, pa ćemo i do njega da dođemo, pa ćemo razmišljamo. Dakle, TRED. Imao više na Wikipediji, ovaj, tamo kaže pred u Zagradi Topic, uglavnom označava isto, isto stvar. Kako započnite neku temu na forumu, ili idite u tu temu na forumu, može tako. Tema, ja sad ne vidim chat, končić, stavite staviš face na srpski pa vidiš hm trend nit padali baš baš je, baš je na forumu just yes, already ima nečtu na Wikipediji ovaj baš trend na ovom linku sam postavio telegram srpski Ha, kaže forum. A gdje ti vidiš thread? Meni, mene je prebacio na forum, kad sam klikala na srpski. To najvratnije je samo to threade, uh, Trebalo bi na navrlo krana. Jeste tema, ovaj, ali deo je objašnjan thread i ispod više si oso conversation threading možete najbolje kao tel naš forum forum i teme na tom podforum. u oblasti kakove. Tema sometimes called topic, pa da, tema. Sorry. Da stavi tema, a voj, da provjeri kad bude provjeravala ove ostare turbine za internet čisto nek', nek proveri za to. Ok, hoću. Dobro, kašnjenje, vremenski razmak, ovaj time, lag ili kako se to čitao? Leg, lag, valjda. Kašnjenje, vremenski razmak. Hm. To je leg, to je leg. Dan, ali kratko, da ne bude noga. Ali legne noga nego je bukvalno zaostajanje to je ono kad letiš avionom u drugu vremensku zonu a onda pa ta, suffering zna. from time lag Mislim da se to zove jet line. Bravo, jet lag jeste. Pardon. Ja u rečniku vreme kašnjenja našla. A to može da bude kašnje ili zadrška? Možda bolje za ostajanje? To bi značio za kako bi su hoću. Dakle, moje pitanje, da li može kašnjenje da ostane? Onda ćemo dobiti oba. Kašnjenje za ostanje, pa. Slažem se, neka bliže izniti. Možemo je oba. Dobro, e, da da da lejte kašnjenje. Pajvo, ja sam sad našla time taj lag, jel, na, na, na rečniku kaže vrijeme kašnjenja. Ali ovo, znači, kašnjenje i zaostajanje, pa ćemo da vidimo. Dobro, idemo Total City Systems. Sve gradski sistemi, celokutni gradski sistemi, potpuni gradski sistemi. I sad ja mislim da je to Total City Systems ustvari stvari ovo čemu Žak priča da bi, da bi, da bi grad bio samo malo zvon, sam ja sam preko združen ili udruženih. Mila, ukupni, Marice, ukupni. Eh, bar narajko ću da pričaš, ali ne i šta. Ovo je, ovo je, ovo su u stvari samo drživi gradovi, gradovi koji, koji, koji, koji su u stvari, Svaki grad je sistem za sebe, samostalan praktično, sistem za sebe. Zato mislim da nije upno. est celokupni. Marina imala predlog potpuni. Milo, predlog samo dovoljni. Još jedna, možda manje, bolje od celokupljije je možda celoviti gradski sistem. Ništa, ovaj. ako nema nekog slaganja da ostavimo pa da provamo i to da proverimo. Ja se slažem loviti ja se Celoviti ja. Meni to isto najbolje zvuči. Najbolje od svega. Ciao Milana. Milan. Ciao, ciao. Ciao. će loviti i ovi, pa ćemo Transportation, dobro je. Mi se slažete s tim. Da slat. Tada. Da. da. E sad do voli. E, ajde. Transvejers. Hmm. Kako pa, mi bere? Izvijeni, reći, Marija. Uh... Nešto smo Ana, valjda ja i Niković, možda si ti Rajko bio tu kad smo Jesam, jesam. To je nešto između lifta, pokretne trake i onih pokretne da, da, da. A da nisu to neki kao nosači, ne? Ja, ja ne znam kontekst. To je, da. znači, ko liptovi u zgradama, ko one, one pokretne stepenice i ko one pokretne trake. To je sve u e? Eh? Kako smo to preveli tamo? Ja mislim da, nis, uh, da smo ostavili, valjda, liftovi. Mislim da je u Movingward uh, uh, baš postoji ovo što sam poslao na chat. Uh, Kara Čajnica, in of other vehicles in the city, all transportation is carried on by circular conveyors that we call transvayors. Our conveyors su... Uh, pokretne trake. U našem jeziku ih čak i ne prevode, ako pogledate na internetu piše konvejer i onda prikazuju pokretne trake, to je u industrijama. Znam, ali kapiram, kad bi na primer na sajtu, naš, ono, to, toliko je nejasno šta je, može da ostane transfer, ali ja na primer Bez nekog srča ne mogu da, da znam šta je to. Možda nešto što bi, što bi opisivalo taj poem? Tačno, se. ja sam ranije posao Link da je neki franciznu forumu pitao amerikanca kako se to prevodi. On je odgovorio da je, da je to reč koja je izmišljena u oblasti science fiction i onda praktično nije ni ukorenjena u engleskom jeziku. Tako da ne, ne vidim koji je smisao da, da mi detaljno objašnjavamo u prebodu. Bilo bi super kad bi mogli da nađemo tamo kako smo to preveli. Ako se nekaj preveli ćemo onda da sačekamo. To. Ha da, ali toj kina brisali, da ja se sećaš, Ana, to ja mislim da se i stavili vozi, tako nešto. Ja smo brisali i odnosili u putu. Da smo stavili vozovi. Bezavisno od ovog magleva. Za Magle, magleva. Šta je to? Šta si rekao da je to... Hmm? Ako to nije ispeljano nešto? Mislim da nije. Imali li neki još neki, da pod... ostavljamo, e, ja ne znam šta je Ja nisam pametna. Tražim football, ne mogu da ga nazivim. Ali neki kao na YouTube, ergotransvajor. I to je... Ne, šta je? Nemam ne, ne, nikakvo pametno objašnjenje za ovo. Šta? Nemam pametno objašnjenje. Ne sam, ajde, stane ne pa ćemo da vidimo. Uh, dobro. Update ažurirati, upload postaviti. Jel se slažete s tim? Da. da. Da. Da, da. Venus je, je, je. projekat. Jel ćemo Venus projekat, Venus projekat? Web page internet, stranica, website, site, workbook, radna sveska, radna knjiga ili priručnik? Je može da bude i dnevnik rada. Može da bude i Dnevnik rada, znači knjiga u kojoj se upisuje proces rada, šta je, je urađeno. Pitam da li može, nisam siguran, samo pitam. Ne znam radim, kako radim, izgleda. izgleda. Moj prazen, pošto ništa ne radi. Workbook. To je kao neka sveska, neka neki, da, radna sveska u rad. Radna sveska je ovo što je Igor rekao, a radna knjiga nije. Priručnik je handbook, tako da... zato ono radni listit matematike, ja mislim da je to workbook u stvari. To je najpribližnije, ali ako ne vidim to onda... Nekako mi zvuči kao da je htio da kaže da je to u stvari knjiga u kojoj beležiš proces rada. Pa zbog toga workbook. Nisam siguran, samo me na to asociralo. Ali radna sveska je okej, okay, skroz. Marija, Jovan. Ja samo ne znam što nikad nisam ni čula za izraz, ni čemu služi. Tako da ne znam, ne mogu da komentarišem. Uh, Bipedija uh, se slaže u ovom slučaju da je, da je to radnost svesna, da se dele oblađenim <mah> studentima, uh, učenicima itd. da mogu da rade uvijek. Onda je radnost. E, to to. Ok, World Bank Svetka banka, zidej zdan. Jel bit Kad? 13. marta, ja isto ne znam. Tamo Denis kaže meseca, ali nemam pojma tačno šta je s tim. <laughs> Kažite, jelite da može za dan i V dan? Može. Može. Može, može. Može. Marijena, dugo te nisam čula. E, pa, može, naravno, da. <laughs> Dobro. E sad, imali smo predlog da umjesto cargist dodatak, cargist ardendum, bude dopuna prilog. Možda može da bude prilog. Prilog Šta meni je najmanje loše. <laughs> Pa da. Da, da najvjeroj. A kažete moving forward, kretanje napred ili korak napred, ili kako biste preveli moving forward? Pa bolje korak napred, to je baš u duhu jezika, kretanje napred, m, m, samo je doslovni prevel. Korak Prošem, napred, tako. Prošem. Ad uh, the movie? Film. Dobro. City design team. Team za dizajniranje gradova. Može. može. Bolje, bolje možda projektovanje, ne? Kako? Pa Možda bolje projektovanje gradova, a ne dizajniranje gradova. Da, projektovanje više u duhovu. 3D, 3D, 3D production, tim za 3D produkciju, ali može? Može. Da. Može. Ajde, Time management, Marija, šta je to? ja mislim, postavila to pitanje, Ivi, Ivi, Ivi, Upravljanje vremenom. Tako ne, da. Upravljanje vremenom. Organizacija organiza vremena. Ja. Raspore časova. Da, da. <laughs> Tako <stavio>. <laughs> Organizacija. <laughs> Čega pre organizacija? Vremena. Pa vremena. vremena. Raspore časova. Ma, Samo malo, Marija, šta je to, je to tim ili je to šta? Ti, ti si ga stavila na Facebook pa pretpostavljeno znaš o čemu se radi? E, čini mi se da je tim u pitanju. Tako je, tako je na uputku išlo. Ovo, nazivi timova i onda je to bilo među nazivima timova. I tako ćemo, tim za organizaciju vremena, tim za vremensku organizaciju, tim za... Hm. Upravljanje vremena. Rad, radni, radni plan. Plan rada. Upravljanje i organizacije Plan rada. Hm. Tim za planiranje vremena. Tim za planiranje vremena. Planiranje vremena je neozbiljno i neformalno, ali upravljanje vremenom već ima neku težinu. Time management. Srpski budžet vremena. Ujevot. Dakle, tim za budžet vremena. <laughs> za vremenski budžet. Katastrofa. Rusi kažu upravljenje vremenom. Vremena, znači upravljanje vremenom. Vremenska uprava. Ma, mora bude tim. Ministarstvo za vremenski raspored. A, ovo je. Napijem sok od narandže vremena, pa sam malo prolupao. Nekako mi upravljenje upravljanje vremena... šta znam? <h> Nekako mi vremenski raspored možda tim za raspod, ra za raspored... ne, ne A, ja. <laughs> Upravljanje vremenom mi zvuči kao ono, back to the future, jer ga je ne znam. Ministarstvo <laughs> za gubnje vremena. <laughs> Time management, time management. time ne, nekako najvišće ono organizacije vremena. Ono Ali opet nekako upravljanje vremenom. Više nije organizacija vremena. Ti kažeš ne bi planiranje vremena. Evo gdje se o pojavlje uspirne greške pogrešili trete ah e, rukovođenje upravljanje vođenje vodstvo upravljanje uprava rukovođenje rukovodstvo rukovanje poslovodstvo, management, uprave gospodarenje management. direkcija Ana, e, to je u delu Submit an audio tutorial, u stvari, nije naziv tima. Nego kategorija za, ovo, za slanje Aha. videa. Evo dolu tu. Vremenski raspored ili raspodela vremena. Vremenski plan... Raspodela vremena. A vremenski plan... Ne, ne znam šta je ovo. Kako ste rekli? Igor je rekao raspodela vremena, misli da je to najbolje. Pa ne znam, ja bih više organizacija vremena ili tako nešto, jer raspodela vremena je kao da setkaš vremena delove i deliš drugima ljudima. <laughs> A vremenski raspored? Ovi, probat ćemo da rešimo sve ove plave, ako ne, lepo da idemo da vidimo tamo u glossary šta ima i postavimo pitanja pa ćemo da rešimo to. To je, to je. Ako nema boljih predloga, ima organizacija vremena i vremenski raspored i planiranje vremena, recimo. Pa da, ostavi pa da ta tri Šta? Ostavi ta tri, pa ćemo da pitamo nekog pametnijeg. TVP core writing team. Može ovako. Znači, i i kor je te je pe centrala Ja kažem cico lez to mi nešto bila asocijacija kor jezgro ključii sr srž Pa mislim, to su. ali, ali ja mislim kažemo... da, da je centrala najbolje pa da da, cekaj još Šta kažete? Kako? Ključni tim zapisanje nije. Srce tim zapisanje. pisanje. Srčika konopa, bra. Srči. Jezbra. Možda ima core team, nekde kao složenica ima prevod. kor kor je definitivno jezgro znači može centralni tim TBP centralni tim nema ne ne znam kako bi da drugačije složio ali samo TPE kor da ostane ostanete TPE te je ovaj, centrala ja morat da se izvinim jer moram da se pustim sutra se dižem u pola sedam, a još se ni ispremila za počinjak Uh, izvinite, molim vas, sreće vam radi, pa se vidimo sljedeći put. Ćao. Paži, čao, lako noći. budeš imala fore, vraćaj se samo na, na ovaj rečnik i sve što vidiš da je ostalo plavo posle nas danas, to su diskutabilni, ovaj, diskutabilni pojmovi. Tako da su još uvek otvoreni. Aj lako noći. Noć. Okej, okay, hvala, hvala, vidimo se. Ćao. Ćao. Ćao. Pređe je to ćemo... glavni, pored jezgra. Pa ne, kako da kažemo, TVP jezgro tim zapisanja, kako bi mogli uh, jezgru da upotrebi u službenici, služajnici? Ajde da, da ču jezgru, znam da je jezgru, ali kako? Ovo je ne može, zato što je centrala, ja mislim da govarići, termin da ostane i, i kad samo tepe koje i kad pominje koji su timovi u centra. Pa nije centrala, nego centralni. Kao... Eventualno baza umesto centrala, možda bazni tim ili, mada i bez veze Ne, znam centralni tim izvuči sam ok. Me... Te spazite TVP aktivizam ima core timove. U core timovima, malo u core timovima su marketing tim, um, jezički tim i i, i, i, i, p, p, ja, i tim za e-writing tim. Pa je onda u okviru recimo marketing tima, virus expressions uh, media i onda znači to su sad u stvari ti Centralni timovi, jedan je za pisanje, jedan je za prevode, a jedan je za marketing. Pa onda iz njih idu, idu, idu, idu pod timovi praktično, pa su to sad u okviru ne znam, za 3D produkciju i za... ima, ima, ima tamo baš podela kako idu. Šta mislite Expressions Media? Express, Expressions media bi trebalo da bude kroz medije, tako nešto. Pa samo medijski tim, ne kako bi uvačili. Pa nemožno medijski, ovako. jer postoji još jedan medijski tim u okviru centralnog tima, tim baš za medije. Možda multimedijalni tim, jer čitao sam objašnjenja, ovaj, pogledao sam taj kratak video, ono buhljata razli, umetnike različitih orijentacija, tako da je multimedijalna. Je Bolje. Tim za multimediji ili multimedijalni tim? Multimedijalni. Multimedijalni. Kaj groznog limena? Multimedijalni tim. Što <laughs> da ste ga muči, stvarno krš. Kad će vam, mislim, prostora za manevrisanje? Tim za medijsko predstavljanje. Kako? Tim za medijsko predstavljanje. Pa nije, ovo je više umetničko izražavanje kroz medije, jer se, se odnosi na, na grafički dizajn, na videomaterijale, na slike, muziku i tako taj, baš više umetnički deo nego reklamni deo, kao konkretno kontakti sa medijima i tako to. Aha, ok, probašio sam temu. Sprešnost nije bio tim jebote, a ga sroči. Mada i taj, taj umetnički deo, umetnički rad, u principu se radi zbog, zbog medijske reklame. Tako. Da, da, jeste, ali to je već medijski tim u okviru, ja baš, baš mislim u okviru marketing tima, koji se da, konkretno da. bavi medijima, mislim da je Šena o tu glavna čini mi se da ona radi baš te medijski kontakte što je totalno drugačije od ologa. Da da, kontakte. To... To... Multimedij ja ne, multimedijalni tim, ja, tim za multimedije. Može i tako, da neki nabijalni izražaja ne. Pa moj može... Marko bol. Ili za izražavanje iz medije, ne znam. Umetnički. Pada? da. Tim za umetničko izražavanje. Pa možda koristi se i moderni mediji, zato, zato je tako stavljeno. U suštini nem, umetnosti uglavnom podrazumijeva se slikarstvo, skulptura i tako to, a ovo je baš vezano za, za multimediju, za internet i za tako te stvari. Tim, tim za umetničko izražavanje kroz medije je jebe mi, je stvarno? Umetni mu Ovdje piše. Piše umetničo. <laughs> Nesam, ajde ovaj mislimo još o tome. TVP support activism teams. Ja on neko nam je aktivistički timovi, da je bolje nego aktivizam timovi. TVP timovi podrške, brate. Timovi za podršku. Verde. Timovi za podršku. Pa mislim da je podrški, a ne timovi za podršku. Pa timovi podrški. I nekako lepše zvuče. Dobar, jeste, jeste bolji. A aktivist... <laughs> Čak i aktivistički timu, tim tim, TVP aktivistički tim, mada... Znači no, da je za ovo javlje, jer ja da ne mogu da naćim ovak naš... TVP aktivizm tim je TVP aktivizm tim, znači to je Serbian, uh, Serbian Venus Project tim je jedan od TVP aktivizm timova, pa uh, da i support smo je, Bemliga sad više šta smo, a imamo, ne, to, to, to, je, to je naziv, uh, TWP aktivizam je website, znači, uh, gde za aktiviste vemos projekta, dakle, to jesu akti, aktivisti, uh, dakle, akti, sajt aktivista Venus projekta, dakle, to su neki TWP aktivizam timovi, ili TWP ti, aktivistički timovi, ali nekako, to je Marina, ja mislim, rekla, ali meni to aktivistički, Tvp timovi aktivista, na primer. Ili za podrške Kako? Timovi podrške aktivi... aktivisti. Ili za aktivisti. Ovo, je, ovo su timovi podrške. TVP, timovi... Uf. Ovo mi uopšte nije jasno. Znači za TVP područka imamo aktivističke timove, za TVP imamo aktivističke timove. To je... nest. znam. samo malo. TVP Global, sama. Sada ćemo da nađemo. Zekvite. Marija je nestala. Dakle, TVP support teams piše team categories shown in blue. Dakle, TVP support teams su kategorije teams shown in green. Dakle, TVP, TVP support teams su TVP aktiv, activism i expressions media. E sad, uh, initial projects shown in brown. Znači, uh, kategorija je TVP, dakle, TVP teamovi podrške. Marija? Marija je rekla mora Dobro, ovaj... Imamo još 3-4 pa da bar nešto probamo završimo, da se slažete. Da, da. Dakle, ajde da probamo ovako. Da li neko može da upiše sve timove... Evo ti, igre. Ja ću ti diktirama, piši sve timove ovde ispod Venus Expressions Media, odnosno ovdje gdje kreće City Design, pa provjeri da ima svih, ali dodaješ, tako što staneš na broj, pa klikneš desnim dugmetom, pa možeš above ili, ili, ili below da dodaš. Dakle, imamo TVP Core, TVP Design i TVP Support. Pa onda možemo da kažemo TVP Core, pa da to bude TVP i Ali mislim da su to pred TVP centralni timovi, pa TVP design i TVP podrška. Samo te nisam ispratio šta se treba da upiše. Dakle, TVP Core, ispod toga TVP design. I ispod toga TVP support sa dva p. TVP design. No tako. Da, i ovo je support sa dva p. Još jedan ime da se dodaje. Nisam te razumao. To su kategorije. Samo ispravite gore, community 2M Šta? Iznad ovih TVP, uh, TVP community college Mada mislim da i tu D Suvišno, a N Treba M Ojebujemo Miša i napišite Sad mislim razumela Ili tako? Community ispravi, TVP ko piše, ma ne, mama. je I ovo koler, g, nije nego koler, koler, nije bemljiga. Bez do. Bez do? Uh, čekajte, kako sranjite. <laughs> Jesti meni je to čudno, ovaj, ali potražio sam reči na ovako. Jel' dobro sad? E... Jel' to javni, javni, kako bismo to opravili? Ja sam onda tamo stavio javne, bada ne znam da da prevodim, pa sam vratio. Javni, javni, pripada zajednici. Ili Čekajte ljudi, polakno da upišemo upravo sve. Onda ide TVP u okviru TVP support ide TVP aktivizam i Expressions media. Dobro. Pa onda u okviru TVP TVP core timova. Šta je sad ovo? Aha. Ja sam pogrešio. E. Dakle kazat da ćemo da u TVP support kategoriji ide prvo TVP aktivizam, onda expressions media, pa onda u core. U core timovima su Uh, legal team Pa fundraising Možete ti Igore da piši dog U 137. Marketing team writing team Dobro. Eh, znači uh, ništa. se tu ima neki projekt, Lecture telechron presentation and writing, TVP study group, TVP magazine, media contact, TP. Ništa, ajde nećemo za sad. I onda ide u A zašto nemamo lingvistički Core team su team. Samo ne Dobro. Onda ima u TV design timovima u okviru te kategorije. Možda sad tu dodaš dva, pa ako treba još... Tu ide City design team, to ima gore. Prebacila sam dole. Ima... 3D production team ima isto gore, pa onda ima information technology team. Je to? Nisam razumio, šta si rekao. Evo information technology team. I to je to. E sad, treba da, šta TVP Community College, doti li mi ne stigli? Dakle, ovo što Marija kaže, TVP Support Teams, to bi trebalo nekako, da, ja mislim da prevedemo ovako kako je, kako je to dato u ovde, u ovoj njihovoj klasifikaciji, a da, ovaj, da izbršamo ovo gore. Možda sam sam konfuzna. ne. Ne, ovaj dobar ranije TV support activism team, to je ono što se izbudnivalo barem. Da, da, al to ja mislim da je greška. Ja mislim da je to greška, ne ovakno, nego smo sad ovdje krećete TV da izbrišemo, znači brišemo uh, Venus Expressions Media team. Brišemo TVP core writing team, nego imamo writing team i imamo TVP core teams. Pa mislim da to... Čekajte, sve reči... odakle počinje ovo. Ovo community college treba da ostane. Dobro, samo se ne bi složio da bi višeš ovo Windows Expressions Media team, pošto on postoji, možda da ga staviš iznad, da ne u, u tukadu. Čekaj, gdje sad on, bi trebalo da bude... A ujebem ti. A možda da izvučemo za neki sljedeći sastranak, te sve timove lepo po klasifikaciji. Mislim da je to neko već izvlačio, ali ne mogu da setim ko. Da negde to ima izvučeno. To smo mi krenuli da rodimo, ali nismo stigli doći. Sao malo. dakle postoji time management i postoji ovaj TP Community College To ide ide ovaj posebno i onda ide, uh, ide ono što smo od kategorije od TVp core. Sam Ne znam kako ovo sad da izvede... Evo no ide nestavne monoske... Šta ide sad u ovaj proključitim? U kakor? Izgubila sam se sad s krozvojnim timo Ajde pomoć neka prijatelja. Evo ide marketing, writing, linguistic, funding i legal team. Gledam TVP aktivizm in global water. Ajmo ponovo, znači šta imam pod kor? Prvo je marketing. Dobro. Uh, writing. Dobro. Linguistic. I onda? funding i legal su to sve linguistim writing team marketing team funding team je tako da sve to spad aktiviti core i uh, legal jao yeah. da sleddii je teđe kategorijat design I tu idu City Design i 3D production, je li tako? Uh, kod njih ima druga spada. ide Information Technology team. Dobro. Uh, Powerlapse or City Design ide Architectural team. Šta je sad ovo? Sao malo, znači, TVP design, šta tu ima? City design team, 3D production team, information technology team... Samo umjetno City design, ovdje piše architectural team. Gledaš to na venka cajtu? Uh, da, da. Uh, TVP activism, global web portal. Sad ću da pošlim. A ujebjemo mišljeno. Ja, ja gledam na to, da. Daj. Da, ovo je sajt prevodi, ali ima i na TVP aktivizmu isto prevod. Dobro den, prevedemo termine, se valjda snaći. Sama malo, evo. Šta, ide da pratimo, pratim ipak TVP aktivizam. Sama malo. Pa da, to i jeste kod njiha. Gde si ovo našo? Ja sam išla u tim manual. Pa sam onda tu otvorila i tu sam našla TVP support teams, u koji spadaju TP aktivizam i Expressions media. To su support, samo. Da, pa koji je ovdje. I to je kategorija, je tako? I tu spadaju TVP Activism i Expressions Media. Tako je. Ovo je college odes uđoku. Dobro, samo ga pesti van ove kategorije, to je to, ne znamo, dakle to mislim još na leto, mislim i poučava toliko sve. Samo provjeriti da li je sve u redu, ovo, da li su ovo core, owl link. Jer ja sam odlepila. Ja, imaš je ovamo, može da sad ovo otvorem. Ima. Pa te, da, i, da provjerim. Ne znam pojma što se mojilo se. support, uh, report, uh TVP i expressions. Ej, ej, ja ne mogu više zaspati. Vidimo se. Aj, ciao. Dakle, ajde čitam, a vidite tabelu. Imamo tri tri kategorije. Imamo core, to je 129. Ma, kako vidim da dakle, Kako? Oh, ovaj, pa problem je nastao što u TVP core uh, u ovom meniju, ovom PDF-u uh, Postoje samo četiri, a na sajtu postoji pet, trebalo bi da malo update dobra Dobro, to je bio linguistic team? Da, da. Dakle, ajde ovako. Uh, Igore, je li imaš ti otvoren ovo što sam ja postala ovaj link? Ja nemam, zato što me zajeba net, pa ovdje okay, dam okay. Da mi što manje okay. bude otvoreno. Okej, okay, evo sad ću da, da čitam šta ovdje piše, vi proverite da li smo sve dobro unli u tabelu od 128. Dakle, support su TVP, Aktivism i Expressions Media. Dobre. Core. Legalny, Fundraising, Marketing, Writing, Linguistic. Design. City design, 3D produ production, Information technology. To je to. A što to još je. ima na sajtu? Možeš ti da pročitaš sa sajta šta sve ima. Molim druga raspored, ali uh, to je to osim za za samo za dizajn design. Uh, dizajn umjesto uh, city design ovdje the piše architectural team uh, coming soon Evo ako ću... sim kako arhitektski el to to ajmo sad da izbijemo kako da ih zovemo ja se sadamo da izbrišemo ovo dole cool. ko imamo pp community college ja mislim pp college je fakultet univerzitet Venus projekat college, Venus projekat univerzitet, kako, je, kako mislite? Možu univerzitet. Da, univerzitet možda društveni, redite zajednici. Dobro, timovi. Tvp core da bude TVP, Ezgro, Venus projekat, Ezgro, tako. A ovo marketing tim pa on da tim zapisanje kako ćemo funding team kako fundraising ili fund, fund, funding team mora se da razmisli funding na se misli na finansiranje ili pa da Fundraise je oni koji skupljaju, koji skupljaju, mislim, to su u stvari, nije financijski tim, ali tim za financije ili... Upravljanje, upravljanje. Tim za upravljanje fondovima, tim za... a kak se to je, jeboga ja. Pa možda tim bolje za... tako da, pošto nisu samo pare u pitanju, nego generalno svi fondovi jebija. Al tako. Jo ja samo sinoć nisam mogao da se prijavim. Koga? Upisala si tim za upravljanje fondovima pod dizajn kategorija. Šta sam upisala izi? Team za upravljanje fondovima si napisala kao prevod za TVP design kategorija. Kako? Kad je TVP funding team u 133. redu. A meni tu stoji prazno, ovom je dole upisan. Čekaj. Izađi malo, stani sa strane negdje. Piše TVP koru u 129. fondine marketing writing linguistic funding legal onda je design, city design team, architectural team, trip production team, information technology team i onda ide support, activiz, activism i expressions media. Pod mnom se isto kako vidite u 135. ti sheetu budeme fonda. Ja sam evo sad osvežio sam. Aha, aha. to, to, to, to je to rastalo na Mac. Founding team, dobro, architectural team, kako bi to, architectural team, tim arhitekata, ne znam. Pa nešto mi se to preklapa s ovim city, city designom, tako da... Pa dobro, ali se pojavljuje da prosto vidimo, ili možemo i tu da kažemo tim za projektovanje gradova slažim se zato je zamenjam više nikad ne piše se pidati barem na srpski cool information technology tim za informacione usluge IT tim da tim za informativnu tehnologije TVP podržava kako ili timoj, ili tvp podrška, tvp jezgro, tvp design tvp podrška. Da možda za dizajn, da, možda da, da tu koristimo projektovnjak smo se dogovorili da izbjegavamo dizajn, kao što piše Boj. Pa znaš šta, imamo mi ova dizajnere? Pa ne, koste tu dizajne, on da smo sva da izbacili praktično ovdje. Nije tim za dizajn gradova, nego za projektovanje gradova. Šta je, ja znam. Da, upravo. Ne Kako Kako Active Teams? aktivistički tim, aktivisti, aktiv kako tim, timovi aktivista, ne znam. Pa timovi aktivista, ja mislim. Slažem se. A Express Media tim ne kostim seacije. E sad ovo su, bili, ovo su bila, ovi koji treba da se ili da se ostave ili da se prevedu ili da se ili da se transkribuju, a transkripcija nisi svatela. Postovala sam, sačuvam po šaljem. Ovako. Evo vidi. Ti bi gore može mogu da Kaže ovako, ja pitam pozdrav, neko da mi kaže šta da radim se menima časopise kada prevodim tekst sa engleskog. Da li se ona prevodila i transkriptu, kakav hvala unapreda. Architectural records, popular mechanics, Saturday review, 17 komentara, napis i gramatika. Uh, jedna misa se ne prevode, ovo je njihov originalan naslov i trebalo bi tako i da ostane. Igor Stanojević kaže transkribuješ ili navodiš u originalu po volji. Ako koristiš čirilicu, praktičnije je transkribovati, u latinici je sve jedno. Kako bismo ih transkribo? Jedno mi kaže, architectural Records, Popular Mechanics, Saturday Review. Savet plus, ja ih radije pišem kurzivom nego što ih mećem u navodnike, praktičnije mi je. Onda mi navodnici ostaje za upravni govor. Ja sam za transkripciju, jer ne mora svako da zna strani jezik, ali svaki ima pravo da isteksta teksta koji ja prevodim redigujem saznam kako se šta kaže. I Ana, ako već hoćeš uradiš posao valjano. kad prvi pušt pominjaš časopise, stavi fust notiju dolo, objasni popular objasni popularna mehanika. Tako da mi možemo... Aha, znači ne prevodimo. Ja kažem, radimo u programu na netu, nemam uvek moguće da stavimo notu. da li bih nekako mogla da iskoristim zagradu, da bi onda prvišla transkripcija, pa u zagradi original je obrnuto. Prvo transkripcija, pa u zagradi original. E sad kaže, zar nije bolje transkripcija records umesto records? Ne samo record, već i, i architectural, mechanics ili tako nešto. Prevođenje, naravno, vanki priča, absurd. Naravno da postoje pravilna transkripcija, postoji transkripcijni rečnik i dva komada. Kod mnogih rečić izgovor su više vratolon za srpski govorni apare, transkrip, se tako što se malo prilagodi. A ne razumem predlože zašto je prevođenje absurd, ne da nije absurd nego se prevođe veoma često, pogotovo kada reču nazvijem institucija. Mene svaki put sad neki kaže, odlušivi transkripcija Sidney, Sidney, Sidney, Sidney, Sidney. Znam, znam da se to davno uklon, naš jezik ne pomoći. Kada sam rekao apsurd, pomislio sam to kako zvuči popularna mehanika. Uz to ni popularna ni mehanika nisu srpske reći. Kad bismo smo krenuli da se treba srpski jezik, Dakle, Igor Stanovici kaže ar architectural, architectural Ili architectural, jebote. Ne sam, ljudi. Ovo sad... Ne, ja sam za to da mi to prevedemo i da stavimo u Zagradi original. Pa možda da to najbolje, ali bi ja predložio da to ostavimo za sljedeći put, pošto je prilično kasno, a ja ovaj ujutru ustajem prilično rano. Pa bi da prekinem sa snimanjem i da vas pozdravim, ako ste za. Može. Može.